Люцисінь. Проблема трьох тіл. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. Глава друга МОВЧАЗНА Весна ДВА роки по тому. Гірський хребет Великий Хінган. Стережися. слід за гучним покриком. Велика Модрина завтовшки з колону парфенона впала на землю, і Євензе почула поштовх, як під час землетрусу. Вона підібрала сокиру і пилку. Почала зрубувати гілки з величезного стовбора. Щоразу роблячи це, Вензе уявляла, що омиває тіло полеглого гіганта. Іноді їй навіть здавалося, що цей гігант її батько. У такі моменти картини, які зринали на спогад про ту жахливу ніч дворічної давності, коли вона обмивала тіло батька в морзі, здавалися реальністю, і тріщини на корі мадрини нагадували численні шрами на тілі батька. Понад сто тисяч людей із шести округів і 41 підрозділу виробничо-будівельного корпусу регіону Внутрішня Монголія, були розкидані по її великих луках і полях. Багатьох із добровольців корпусів освіченої молоді залишити свої міста і приїхати сюди у цей невідомий світ змусив романтичний порив. Якби радянські танкові клини перетнули монгольсько-китайський кордон, ці молоді люди взяли до рук зброю і були б готові віддати своє життя за перемогу, створивши перший рубіж оборони країни. Насправді, використання таких благородних прагнень було одним із способів швидкого формування цих корпусів. Однак битви, взяти участь у яких вони пристрасно бажали, були як гури в степу на горизонті. Виразно видні, але недосяжні. Залишалося тільки піднімати цілину, випасати худобу і валити ліс. Однак під час роз'їздів з обміну досвідом за революційними потребами, молоді люди, сповнені гарячого юнацького запалу, незабаром стали розуміти, що порівняно із цим безкрайним небом і неосяжними просторами внутрішньої Монголії, найбільше зміст на великій землі не більше за кошару. Серед цих холодних нескінченних лісів і степів їхній юнацький запал був позбавлений сенсу. Навіть якщо вони прольють усю свою кров миттєво, вона охолоне швидше, ніж коров'ячий послід. І не факт, що це принесе яку-небудь користь. Але згоріти – їхня доля. Призначення їхнього покоління – згинути в полумі, живлячи його. І ось за допомогою циркулярних і ланцюгових пил великі ділянки лісових масивів перетворювалися на безпліді гірські хребти. Під тракторами і комбайнами безкраї простори цілини ставали спочатку засіяними полями, а потім пустелями. Явензе могла охарактеризувати заготівлю лісу, що проводилася тільки як божевілля. Високі мундрини, щоглові сосни, тонкі білі й чорні берези, осики, що дістають до хмар. Ароматні сибірські ялиці поряд із незвіченими дубами, в'язами чи Усе, що можна було окинути поглядом, безжально вирубували. Її бригада, озброєна ланцюговими пилами, подібно до сотень сарани із залізними крилами, залишала на своєму шляху тільки голі мертві пні. Тепер позбавлена гілок Мадрина була готова до подальшої обробки, і гусеничний трактор, зачепивши її, відтягне на наступну ділянку. Вензей байливо погладила свіжий зруб дерева, що впало. Вона часто так робила, і їй завжди здавалося, що поверхня зрубу – величезна рана, і дерево навіть могло відчувати біль. Раптом вона помітила іншу руку, яка так само дбайливо перебирала пальцями по зрубу на пні в кількох метрах від неї. Тримтіння руки видавало серце, що б'ється в унісон з її. І хоча рука була білосніжна, можна було з упевненістю сказати, що вона чоловіча. Вензе підняла очі. Рука належала Баймуліню, худорлявому хлопцеві в окулярах. Він був репортером газети Корпусу Вісник Великого будівництва і приїхав позавчора зробити репортаж про досягнення бригади. Вензе читала його статті. Вони були такими, що запам'ятовуються написані добрим стилом, наповнені ніжністю й чутливістю, які погано гармоніювали із суворою навколишньою природою. Маган, підійди сюди. Баймулін підкликав молодого чоловіка який стояв неподалік, такого самомогутнього, як і щойно зрубана Модрина. Він підійшов і Баймулінь запитав. «Ти знаєш, скільки років цьому дереву?» «Можеш сам порахувати». Маган показав пальцем на деревні кільця на пні. «Я порахував. Понад 330. Ти пам'ятаєш, скільки часу тобі знадобилося, щоб його спиляти?» «Не більше, ніж 10 хвилин. І скажу вам, що я найшвидший лісоруб у бригаді. Коли я приєднуюся до будь-якого загону, за мною незмінно переходить червоний вимпел передовиків виробництва. Маган здавався дуже схвильованим, як усі люди, на яких звертав увагу бай. Потрапити до статті або звіту з виробництва вісника вважалося дуже почесним. Понад триста років, багато поколінь, коли це дерево було ще тільки невеликим паростком, на троні була дінастія мін. І впродовж кількох місяців уповні, скільки штормів ізли воно пережило, скількох подій було свідком. І ти зрубав його за лічені хвилини. Невже ти нічого не відчував при цьому? А що ви хотіли, щоб я відчував? Маган був дещо спантеличений. Це ж тільки дерево, і їх точно не бракує навколо. Їх тут море, навіть старіших, ніж це. Не відволікатиму тебе більше, повертайся до роботи. Баймулін розгублено похитав головою і зітхнув, сідаючи на пеньок. Маган у відповідь також похитав головою, явно засмучений тим фактом, що журналіст не схотів взяти інтерв'ю. Інтелігенція завжди створює проблеми на порожньому місці він, дивлячись на венце, зараховуючи і її до цієї категорії. Стовб звільнений від гілок почали боксирувати далі, каміння із пнями на шляху множили порізи на корі, і ще більше оголюючи його гігантське тіло. На тому місці, де раніше стояло дерево, після того, як його відтягнули, утворилася глибока борозна посеред опалого і перепрілого листя, що накопилося за довгі роки. Вода швидко заповнювала западину. Опале листя надавало воді багряного забарвлення, схожого на кров. «Вензе, присядь, відпочинь!» Бай показав на іншу половину пня, на якому сидів сам. Вензе справді почувалася дуже втомленою. Вона відклала інструменти і сіла на пень, прихилившись спиною до спини журналіста. Трохи помовчавши, Бай раптом вимовив. «Я знаю, що ти відчуваєш. Тут тільки ми вдвох думаємо однаково». Вензе промовчала. Бай і не очікував, що дівчина відповість. Вона мала славу людини, яка настільки рідко спілкується з людьми, що новоприбулі часто вважали її німою. Бай продовжив. Коли я був у цих місцях торік, на топографічній рекогностіровці, ми дійшли саме до цього лісу. Пам'ятай, як зараз ми вийшли до річки до опівдня, і наш черговий по табору повідомив, що на обід буде риба. Я заглянув у невеликий берестяний курінь і побачив тільки казанок із водою на вогні жодної рибини. Коли вода закипіла, з курення вийшов кухар із качалкою і пішов до найближчого струмка, який протікав неподалік. Він недовго роздирався, кілька разів ударив качалкою по воді і, неймовірно, витягнув кілька великих рибин. Родюча земля. А тепер подивись на той струмок. Мертва брудна канава не більше. Я насправді не знаю, діяльність корпусу більше будівнича чи руйнівна за своєю природою. Звідки в тебе такі думки? Тихо запитала Венце. Вона не виявляла ані підтримки, ані осуду. Але Бай був дуже вдячний уже за те, що вона просто заговорила. «Я нещодавно прочитав книжку, яка мене дуже вразила. Ти читаєш англійською?» Побачивши, що Вензе кивнула, Бай витягнув видання в синій обкладинці з сумки і, мимоволі, озирнувшись, вручив його дівчині. Ця книжка опублікована в 1962 році і має великий резонанс і вплив на заході. Вензе повернулася, щоб узяти книжку. Рейчел Карсон. Мовчазна весна. Прочитала вона на обкладинці». Де ти це взяв? тихо запитала вона. Видання викликало інтерес на горі, його хочуть поширити для внутрішнього вжитку серед перевірених товаришів. Мене призначили відповідальним за переклад глав, де описано питання лісокористування. Венце відкрила книжку і поглинула в читання. У короткій вступній частині, наповненій глибокими переживаннями і написаній простою доступною мовою, автор переказувала історію життя села, яке помирає від зараження пестицидами. «Я хочу написати відкритого листа до Центрального комітету партії, пояснити всю безвідповідальність господарської політики корпусу, що проводиться тут», – сказав Бай. Вензе відірвалася від книжки і деякий час намагалася вникнути у сенс сказаного. Так нічого і не промовивши, вона мовчки повернулася до читання. «Залиш у себе, якщо хочеш почитати. Але ти зрозумієш, що іншим краще не бачити її в тебе», – сказав Бай. Озирнувшись, він став і пішов. Через 38 років, в останні відведені хвилини, Євензе згадувала вплив мовчазної весни на все своє життя. Життя розділилося на до і після. До, концентроване втілення всього зла людства, випалило гігантську незагойну рану на її юному серці. Після, прочитавши книжку, вона вперше змогла раціонально і з холодною головою оцінити його вчинки і дії. Тема книжки була досить простою. Негативний вплив надмірного використання пестицидів на навколишнє середовище. Але вигляд матеріалу і погляд автора на проблему справили на Євензе незабутнє враження. На думку Вензе, використання пестицидів було розумним і обґрунтованим, або щонайменше нейтральним. Однак крізь призму моделювання людської поведінки, проведеного Рейчел Карсон, ставало зрозуміло. Збитки від надмірного використання пестицидів, яких зазнає природа, порівнянні із втратами від культурної революції для всього людства. Якщо це так, то скільки ще діянь людей, які здаються нормальними або навіть правильними, насправді є злом. Розмірковуючи далі, дівчина дійшла висновку, який змусив її здригнутися. Можливо, що відносини між людством і злом схожі на відносини між океаном і айсбергами, які бороздять його води. Однак океан і айсберги – суть одне й те саме. Вони складаються з однієї тієї самої хімічної речовини. І айсберг відрізняється від океану тільки агрегатним станом і формою. А по суті є частиною того самого безмежного океану, що становить насправді лише дещістю всієї величезної людської раси. Самостійне моральне пробудження настільки ж неможливе, як і очікування того, що людство зможе висмикнути себе із землі за волосся, подібно барону Мюнхгаузену. Для морального пробудження потрібне втручання ззовні, ззовні людства. Ця ідея і задала вектор життя Вензе. За чотири дні Євензе прийшла до готелю бригади, де жив баймулінь, щоб повернути книжку. Відчинивши двері номера, Вензе побачила, що Бай лежить на ліжку. Він мав дуже змучений вигляд і увесь був покритий шаром тирси і бруду. Побачивши Вензе, він на силу піднявся. «Ти сьогодні працював?» – запитала вона. «Я в бригаді вже тривалий час». Не можу постійно тинятися без діла. Поєднавши зусилля у праці, ми досягнемо більшого. Теж революційний дивісь, чи не так? Сьогодні ми працювали на радарному піку, там справжні хащі. Я постійно провалювався по коліна торішнє листя і, боюся, надихався міазмами. На радарному піку? Є була здивована. Так, бригада отримала термінове завдання – розчистити периметр забороненої зони навколо піка від насаджень. Радарний пік вважався таємничим місцем. Розташований між крутих, безіменних вершин, він отримав своє прізвисько через гігантську параболічну антенну на верхівці однієї з них. Однак, тверезо дивлячись на речі, неважко здогадатися, що антена не має нічого спільного з радаром. Хоч напрямок антени і змінюється щодня, обертається вона небезперервно. І коли вітер гуляє на вершині, антена видає низький, утробний гул, добре чутний звідусіль. Працівники бригади знають лише те, що там розташована військова база. Але якщо поговорити з місцевими, то вони розкажуть, що три роки тому на будівництво бази були мобілізовані люди з усієї округи. Будували дорогу і тягнули високовольтну лінію на вершину. Дорогою на вершину завозили тонни будівельних матеріалів, але після закінчення будівництва її зрівняли із землею і ретельно замаскували. Зараз на гору веде лише ледь помітна стежка через ліс. І на верхівці часто сідають вертольоти. Антена не завжди розгорнута. Коли вітер дуже сильний, її опускають. Але коли вона розгорнута, багато дивних речей відбувається в окрузі. Лісові тварини стають галасливими і неспокійними. Птахи з граєми зриваються з дерев. Люди відчувають запаморочення, нудоту та інші малозрозумілі симптоми. Ті ж, хто живе в безпосередній близькості від піку, часто страждають від раннього облесіння. За словами місцевих жителів, усі ці явища почали відбуватися після будівництва антени. Щодо радарного піка шириться безліч таємничих історій. Одного разу антена була розгорнута під час снігопаду, і раптом у радіусі 5 кілометрів сніг став дощем. Але поза як температура була нижча від нуля, дощ на деревах одразу перетворився у полій. Гігантські бурульки, як ікла, виросли на деревах, перетворивши ліс на казковий кришталевий палац. Час і часу гілки обламувалися під вагою льоду і розбивалися об землю з глухим гуркотом. Іноді, коли антена була розгорнута і вночі, темне небо пронизувала синя блискавка і ще довго залишалося дивне світіння на горизонті. Навколо радарного піка міститься зона особливої секретності, яка добре охороняється. Насамперед, після прибуття новачків у розташування будівельного корпусу, начальник бригади проводить інструктаж. Категорично забороняється наближатися до околиць піка, бо патрулям дозволено відкривати стрільбу на влучення без попередження. Минулого тижня компанія з двох мисливців споміж службовців корпусу переслідувала козулю до підніжжя піка, не усвідомлюючи, де вони перебувають. У результаті з вартової вишки на схилі пагорба по них було відкрито побіжний вогонь. На їхнє щастя, вони були недалеко від хащів, де й сховалися неошкодженими. Але один з перелякових все-таки обмочив штани. Наступного дня під час загального шикування їм було оголошено сувору догану. Можливо, через цей інцидент керівництво бази і наказало корпусу розчистити заборонену зону в лісі по периметру піка. Те, що керівництво бази може видавати наряди на роботу корпусу, свідчить про її високе становище у владній ієрархії, баймулінь взяв книжку і акуратно поклав під подушку, натомість дістав звідти кілька густо списаних аркушів рукопусу і простягнув венце. Це проєкт листа. Можеш подивитися, чи все гаразд? Подивитися, що? Я казав, що хочу написати листа до Центрального комітету партії. Листки були посядковані нерозбірливими ієрогліфами, і він це доводилося докладати зусиль, щоб вникати в написане. Але сам текст був прекрасно структурований і аргументований. Бай починав лист з опису негативних наслідків вирубки лісових насаджень у горах та ханшань. З багатого родючого краю, відомого з давніх-давен, він перетворився на безплідні пустки. Потім розповідав про нещодавній різкий стрибок концентрації суспензії і каламутності води в Хуаньхе. І нарешті робив висновок, що великі будівельні і меліроативні роботи, які веде виробничий будівельний корпус на території внутрішньої Монголії, призведуть до незворотних екологічних наслідків. Вензе зазначила, що в тексті явно відчувається вплив стилю мовчазної весни. Композиція була проста, семантично точна, і одночасно поетично. Наукові терміни і викладення не заважали сприймати текст у ліричному стилі. Добре написано. Вона справді була під враженням від прочитаного. Бай кивнув. Тоді я відійшлю його. Хлопець почав переписувати чернетку начисто, але його руки тряслися настільки сильно, що він не міг вивести жодного іерогліфа. Таке тремтіння було звичайною справою в людей, які вперше працювали з ланцюговою пилою. Вони не могли навіть утримати казанок з рисом, не кажучи вже про те, щоб розбірливо писати. Я перепишу, запропонувала Вензе і взяла перо. Ти пишеш, як на уроці каліграфії, сказав Бай, глянувши на перший рядок іерогліфів. Він налив склянку води для Вензе, сильно її розплескавши. Вензе поспіхом прибрала аркуші паперу подалі від води. Ти вивчала фізику? запитав Бай. Астрофізику. Марна тепер річ». Вензе навіть не підняла голови. «Це наука про зірки, як вона може бути марною? Університети тепер знову відкриті, але вони не набирають аспірантів. Але для таких висококваліфікованих кадрів, як ти, бути в такому місці, як це?» Мензе нічого не відповіла, занурившись у лист. Вона не хотіла пояснювати Баю, що для неї з таким минулим можливість приєднатися до корпусу це ще дуже велике везіння. Не варто було говорити на цю тему. Тим паче сказати щось вагоме не можна було з багатьох причин. У номері тихо. І тільки вістря пера шаруділо папером у слід за виникаючими ієрогліфами. Вензе відчувала аромат соснової тирси і стружки, що линув від бая. Уперше з моменту трагічної смерті батька вона відчула теплоту в серці і дозволила собі розслабитися, зменшивши повсякчасні настороженість і підозрілість до всього світу. Через годину чистовик був готовий. Вензе під диктовку бая написала адресу на конверті і піднялася, щоб піти. Коло дверей вона розвернулася і сказала «Дай мені свою куртку, я її випару». Вензе сама здивувалася зі своїх слів. «Ні, як можна?» – Байзе махав руками. «Жінки в корпусі щодня працюють на рівні з чоловіками. Тобі потрібно йти відпочивати. Завтра підйом о шості ранку, і доведеться цілий день працювати в горах. Вензе, я післязавтра повертаюся до розташування штабу корпусу і говоритиму про твою особову справу з моїми кураторами. Можливо, зможу чимось допомогти». «Дякую, але мені подобається тут. Тихо, спокійно». Вензе подивилася на хребет великого хінгану, укритий від очей чорними дірами лісових хач, злегка збризнутих тьм'яним місячним світлом. «Ти біжиш від чогось?» «Я піду». Тихо промовила Вензе і вийшла. Баймолінь проведжав очима стрункий силует, доки він не зник у місячному світлі. Потім перевів погляд на далекі відроги гір, куди раніше вдивлялася Вензе. У Делені, на верхівці радарного піка, знову була піднята гігантська антена, що відкидала холодні металеві відблиски в місячному світлі. Три тижні потому, в обід, ВНЗ терміново викликали із лісозаготівельної ділянки до штабу бригади. Зайшовши в будинок штабу, вона зрозуміла, що погане перечуття її не зрадило. Начальник бригади і політрук чекали на неї в компанії незнайомця грізного вигляду. На столі перед незнайомцем стояв чорний дипломат. А поруч із ним лежали книжка і конверт, нещодавно витягнуті з цього портфеля. Конверт був розпечатаний, а книжка виявилася копією «Мовчазної весни», яку їй давав читати бай. В ті роки в усіх людей сильно розвинулася проникливість до політичної складової у щоденних питаннях і подіях. А Овен була на межі. Вона відчула, як світ стягується навколо неї, як петля у сільці, душачи її знову. Це директор Джан з політичного відділу корпусу. Він тут для проведення розслідування. Політрук показав на незнайомця. Я сподіваюся на твою співпрацю і на те, що ти говоритимеш тільки правду. Цей лист ви написали? Запитав директор, виймаючи його з конверта. Вензе потягнулося було за листом, але директор не випустив його з рук. Лише дав можливість прочитати аркуш за аркушем зі своїх рук, перегортаючи сторінки. Вензе найбільше цікавила остання сторінка. Підпису не було. Лише приписка до її тексту. революційної маси. Ні, лис писала не я. Вензе перелякано замотала головою, заперечуючи своє авторство. Але це ваш почерк. Так, але я тільки допомогла іншому переписати набіло. Кому? Зазвичай стикаючись із наклипами і безпідставними звинуваченнями в бригаді, Вензе рідко виправдовувалася. Вона терпіла всі образи мовчки і не видавала інших людей, якщо навіть вони були причетні. Але це був не той випадок. Вона занадто добре розуміла, до чого може призвести така розмова. Кілька тижнів тому до нас приїжджав репортер звісника великого будівництва для інтерв'ю. Він попросив переписати для нього статтю. Його ім'я? Євензе. Очі директора Джана були спрямовані на неї як два чорних дула. Я попереджаю вас, наговорюючи на інших, ви лише погіршуєте свою долю. Ми вже прояснили ситуацію з товаришем Баймуліним. Його участь обмежується лише відсиланням листа і скухото за вашою вказівкою. Він не мав уявлення про його зміст». «Він так сказав?» Овень потемніло в очах. Замість відповіді директор Джан підняв зі столу книжку. «Написаний вами лист, вочевидь, натхнений цією книжкою». Він поклав видання перед начальником бригади і політруком. «Новчазна ну, весна опублікована у США в 1962 році» і здобула значну популярність і підтримку в капіталістичному світі. Потім він дістав з дипломата ще одну книжку у чорно-білій обкладинці. Це переклад китайською. Уповноважені органи дали вказівку довіреним особам провести аналіз книжки для подальшої критики змісту і викладених ідей. На сьогодні повноважені органи надали свій однозначний висновок. Ця книжка – злоякісний бур'ян реакційності. Вона стоїть на позиціях історичного ідеалізму, і підтримує теорію кінця світу. Під личиною турботи про навколишнє середовище виправдовує захмарну корупцію капіталістичного світу. Зміст цього видання надзвичайно реакційний. Але ця книжка, вона мені не належить. Товариш Баймулінь був призначений керівництвом одним із перекладачів цього видання. Наявність книжки в нього цілковито законна. Звичайно, зона його відповідальності за обезпечення схоронності ввіреної йому книжки і він винен у своїй недбалості, через яку ви змогли вкрасти її, доки він брав участь у будівельних роботах корпусу. І ось тепер ви отримали у своє розпорядження небезпечну ідеологічну зброю для нападок на соціалістичний лад і революцію. Вензе вирішила закраще притримати язика. Вона потрапила в пастку, і всі подальші спроби виправдатися були марними. Як пізніше стало відомо з опублікованих джерел – Баймулінь спочатку не мав на меті звести наклеп на Євенце. Лист, надісланий до Центрального комітету партії, був продиктований почуттям відповідальності за те, що відбувається. У ті дні багато людей писали до центральних органів з різних питань. Більшість листів таки залишалася без відповіді, проте в деяких відправників починався стрімкий злет політичної кар'єри, якої вони навіть і не планували, а дехто ставав на межу зникнення. Політичний нерв ситуації був дуже мінливий. Як репортер, Баймулінь вважав, що він правильно відчуває політичний момент і актуальність ситуації і не торкається делікатних питань, але він виявився занадто самовпевненим. Лист вивів його на мінне поле, про існування якого він і не підозрював. Коли Бай почув новину про реакцію на лист, його заполонив страх за своє життя. Щоб захистити себе, він вирішив звести наклеп на Євенце. Через півстоліття історики одностайно дійшли висновку, що події 1969 року стали поворотним моментом в історії людства. Поза власною волою Баймулінь став ключовою історичною постаттю, але він так і не дізнався про це. Історики з розчаруванням задокументували залишок його непереповненого подіями життя. Так Баймулінь пропрацював репортером вісника великого будівництва до 1975 року, доки виробничо-будівельний корпус регіону, внутрішня Монголія, не був розформований. Потім його перевели на роботу до Наукової асоціації одного з міст на північному сході Китаю, де він пропрацював до початку 80-х. Після цього емігрував до Канади, викладав у китайській школі в Оттаві до 1991 року, доки не помер від раку легень. Він жодного разу не згадав імені Євеньце, і ми не знаємо, відчував він провину заскоєне чи ні. Євензе, ставлення до тебе в бригаді завжди було дуже добрим. Начальник бригади випустив густу диму від махорки, яку курив. Він вступився в підлогу і продовжив. За народженням і складом родини ти політично неблагонадійна. Але ми не ставилися до тебе як до чужорідного елементу. І я, і політрук неодноразово вели з тобою роз'яснювальні бесіди на тему твого відсторонення від колективу і браку мотивації для праці над собою. Ми хотіли тобі допомогти. І подивися, яку жахливу помилку ти зробила. Я давно казав, що вона затаєла образу на велику культурну революцію, розвинув тему політрук. Сьогодні після обіду доставити в розташування корпусу разом із доказами провини під конвоєм з двох чоловік, відрізав директор Джан, не змінюючи виразу обличчя. Трьох сусідок по камері Вензе одну за одною перевели в інші приміщення. І Вензе залишилося на самоті. У невеликому бункері в кутку закінчувалося вугілля, але ніхто не прийшов заповнити його знову. Грубка згасла і давно охолола. Венце доводилося кутатися в ковдру. На заході сонця в камеру увійшли двоє офіційних осіб. Старшу жінку її помічник приставив як військового уповноваженого народного суду проміжної інстанції. Мене звичайно ліхуа. відрекомендувалася вона самостійно. Їй було близько сорока, одягнена у військове пальто на носі окуляри в товстій оправі. В неї було приємне обличчя. Коли на нього дивився, то розумів, що в молодості вона була дуже вродлива. Її манера розмовляти привертала до себе і вселяла довіру. Вензе розуміла, що приватне інспектування камер і допит заарештованих посадовими особами такого рангу було справою незвичайною. Вона сторожко кивнула у відповідь на вітання і посунулася, звільняючи місце, на вузеньких нарах, щоб можна було сісти. «Тут холодно і вогко. Що у вас з опаленням?» Щен кинула невдоволений погляд на начальника-ізолятора, що маячив у дверях. Потім вона повернулася до Вензе. «Хм, ти дуже молода. Молодша, ніж я думала». Присівши на ліжко поруч із Вензе, вона почала нишпорити у своєму портфелі, буркочучи, як стара підніс. «Вензе, ти сильно заплуталася. Молоді люди всі однакові, і чим більше книжок ви читаєте, то сильніше заплутуєтеся». «Так, що я можу ще сказати?» Знайшовши те, що вона шукала, Чин витягла з портфеля маленьку пачку аркушів і притиснула їх до грудей. У погляді, який вона спрямувала на вензе, читалися любов і співчуття. Але це невелика проблема. Хто в молодості не припускався помилок? Я теж не уникла їх. Коли була в складі робочого художнього ансамблю, спеціалізувалася на виконанні радянських пісень. Одного разу на політінформації інформації я сказала – Китаю необхідно стати ще однією республікою у складі СРСР, що сприятиме зміцненню інтернаціонального комуністичного руху. Якою наївною я була. Але хто не був раніше наївним? Ох, коли ти робиш помилку, важливо її визнати і виправити. Тоді ти знову зможеш послужити справі революції. Своєю промовою Чен намагалася стати ближчою до Вензе, перевернути її до себе. Але пройшовши крізь таку кількість випробувань, Вензе навчилася бути на поготові. Вона не дуже вірила в добрі наміри офіційних осіб. Чен поклала кубку аркушів перед Вензе і простягла її ручку. «Підпиши це, і ми обговоримо, як вирішити твою проблему». Її тон був схожий на тон матері, яка просить дитину щось з'їсти. Вензе мовчки дивилася на документи на ліжку, не поспішаючи взяти запропоновану ручку. Чен обдарувала її доброзичливою усмішкою. «Ти можеш мені довіряти. Я особисто гарантую». «Що цей документ не має жодного стосунку до твоєї справи. Нужба, підписуй». Помічник, що стояв збоку, додав. «Євензе, уповноважена Чен намагається тобі допомогти. Вона повністю на твоєму боці». Чен подала йому знак замовкнути. «Це зрозуміло. Бідна дитина, ти така налякана. У деяких товаришів політична пильність болісно випнута. А деякі члени будівельного корпусу і Народного суду настільки грубі і використовують такі жорстокі методи проведення слідства». Це неправильно і неприпустимо. Вензе, якщо хочеш, прочитай важливий документ. Вензе взяла кубку аркушів і почала читати, борючись із тьмяним жовтим світлом камери. Чен їй не брехала. Документ насправді не мав нічого спільного з її справою він стосувався справи її батька. Це була стенограма розмов її батька із широким колом осіб. Джерелом інформації була сестра вензе Євенсює. Як одна з найзатятіших представниць руху хонвейбінів. Венцює брала активну участь у компанії з викриття і скування їхнього батька. Написала безліч доносів, деякі з яких і призвели до його трагічної загибелі. Але Венцює була певна, що цей документ написаний не її сестрою. Стиль Венцює відрізнявся напористістю, непримиренністю до інакомислення. Кожен рядок її текстів озивався в голові читача немов розрив фейерверка. Цей же документ був написаний у витриманій манері, досвідченою рукою, з ретельним підбором слів і викладом фактів – хто з ким, де коли зустрічався, про що говорили. Для недосвідченої людини таке викладення здавалося нудним щоденником відчуженого спостерігача. Але за таким стилем, який настільки сильно відрізнявся від нападок Вінсює, було видно холодний математичний розрахунок виконавця. Вензе достовірно не мала сказати, про що йдеться в документі, але наявні крихти інформації давали змогу зробити припущення, що відомості стосуються великих оборонних проєктів. Як донька фізика, Вензе припустила, що інформація пов'язана з проведенням Китаєм із 1964 року випробувань ядерної зброї, які шокували світ. Під час культурної революції, щоб затаврувати і зняти з посади високопосадовця, необхідно було знайти на нього компромат і помилки на ввіреній ділянці роботи. Але внести політичну складову неблагонадійності в проєкт розробки ядерної зброї виявилося непростою справою. Вищі члени уряду взяли під свій особистий контроль усі матеріали, пов'язані з цими розробками, щоб не дати зруйнувати напрацювання на хвилі гніву культурної революції. І ініціаторам таких дій було вкрай важко отримати доступ до засекречених матеріалів. Зважаючи на походження батька, ставало зрозумілим, що він не міг отримати дозвіл від партійних органів на залучення до команди вчених, яка займалася безпосередніми розробками ядерної зброї. Усе, у чому він брав участь, периферійні наукові дослідження теоретичного характеру, базис для проекту. Але внаслідок цього він як мішень був доступніший для справи про політичну неблагонадійність, порівняно з тими, хто працював безпосередньо над проектом. Вензе не знала, чи відповідають дійсності викладені в документі факти. Але вона твердо розуміла, що кожне слово і кома мають фатальні політичні наслідки. Окрім основних цілей переслідування, на знищення яких спрямований цей документ, доля мільйонів інших людей опиниться на краю прірви. В кінці документа широкими мазками був проставлений підпис її сестри. Івензе також пропонували завізувати його як свідку. Вона зазначила, що три інших свідка вже поставили свої підписи. Мені нічого не відомо про ці розмови між моїм батьком і зазначеними людьми. Прошепотіла є, відклавши документ. Як ти можеш нічого про це не знати? Багато із цих розмов велися у вашому домі. Твоя сестра знає про них, і ти не можеш бути не в курсі. Але я справді не знаю. Однак вони насправді були, ти й повинна вірити нам. Я не сказала, що це неправда. Але я нічого не знаю про них. Я не можу підписатися під тим, про що не маю уявлення. Я Вензе. Помічник спробував наблизитися, щоб зробити офіційну заяву, але Чен знову його зупинила. Вона ще ближче присунулася до Вензе і взяла її заледенілу руку в свої. Вензе, поговорімо щиро. У твоїй справі багато залежить від кваліфікації фактів стороною обвинувачення. З одного боку, ми можемо трактувати наявні факти всього лише як негативний вплив реакційної книжки на молодь. Це звинувачення дріб'язкове, не доведеться навіть розглядати справу в судовому порядку відвідувати політінформації, написати кілька критичних статей про свою оману все, що потрібно від тебе, аби стати на шлях виправлення. Зробиш, зможеш повернутися в корпус найближчим часом. З іншого, ми можемо піти шляхом повноцінного судового розгляду. Вензе ти повинен знати, що за його результатами тебе можуть оголосити ворогом революції. Чень помовчила деякий час, даючи зрозуміти сказане. У такому разі твоя справа стає питанням державної безпеки, і непоблажливе ставлення, як зараз, можеш не розраховувати. І тоді вже всі – і органи обвинувачення, і суд – домагатимуться суворішого вироку. Поза як суворіше покарання можна буде трактувати тільки як помилку в методах боротьби з ворогами революції, а винесення м'якшого вироку – як політичну короткозорість у боротьбі з ними. І ти, звичайно, розумієш, що затвердження остаточної кваліфікації у справі цілком перебуває в юрисдикції військової комісії при судах. Усе, що я зараз тобі сказала неофіційно, не під протокол, помічник додав. Обовноважена Чен бажає тобі тільки добра. Ти ж бачиш, три свідки вже поставили свої підписи, і твоя упертість не відіграє жодної ролі. Вензе, своєю відмовою ти шкодиш тільки собі, не нам. Так, Вензе, підхопила Чен, ти розбиваєш мені серце своєю безглуздою відмовою. Я не можу спокійно дивитися, як така молода, освічена дівчина руйнує своє життя через пусту впертість? Будь ласка, піди нам на зустріч. Дозволь допомогти тобі. Подивися на мене. Хіба я можу заподіяти тобі шкоду?» Але Віндзе не бачила перед собою ані Чен, ані її помічника. Картина того, що відбувається навколо, була застелена кривавою пеленою. Це була кров її батька. «Уповноважена Чен, я нічого не знаю про викладені у цьому документі факти. Я не можу підписати його». Чен Ліхуа різко замовкла і втупила довгий пронизливий погляд у венце. Холодне повітря камери, здавалося, почало загусати навколо них. Деякий час потому тому чен повільним рухом поклала документи в портфель і стала з При цьому доброзичливий вираз не зник з її обличчя, а застиг гіпсовою маскою. Не змінюючи виразу обличчя, вона рушила в куток камери відведений під туалет, взявши відро з водою, що там стояло. Вона, не втрачаючи холоднокровності, Двома відточеними рухами облила водою вензе і ковдру, що сповзла з її плечей під час розмови. Відкинувши порожнє відро в куток, вона вилетіла з камери, буркнувши. Маленька, уперта погань. Начальник ізолятора вийшов із камери останнім, холодно глянувши на облиту вензе, і голосно огрюкнув дверима. За секунду вона почула звук ключа, що повертався в замку. Дуже швидко мокрий одяг вензе перетворився на крижаний кулак, який стискала сувора зима внутрішньої Монголії. Спочатку простір навколо заповнювався гучною чечіткою, яку вибивали її зуби. Але з часом і цей звук розчинився. Холод проймав до мозку кісток, і очі затягла молочно-біла полуда. Увесь світ, увесь всесвіт навколо стали здаватися однією суцільною брилою льоду, і Вензе була єдиною іскоркою життя в неживому просторі. Відчувала себе маленькою дівчинкою, приреченою на смерть, без вогника надії на порятунок. Лише безтілесні ілюзії витали на периферії свідомості, залишаючи примарні шанси на порятунок. Брила льоду, що оточувала Вензе, поступово ставала прозорою. Навпроти виник силует високої будівлі. На верхівці будівлі стояла молода дівчина з червоним прапором у руках. Її обличчя повільно сфокусувалося на тлі величезного полотнища прапора. Це була сестра Вензе, Венсюа. З дня, коли її молодша сестра обірвала всі зв'язки зі своєю реакційною буржуазною сім'єю, у Вензе не було новин про її долю. Тільки нещодавно вона дізналася, що Венсює загинула кілька років по тому в одній із сутичок між ворогуючими угрупованнями хунвейбінів. Знову подивившись на фігуру на даху будівлі, Вензе помітила, що вона перетворилася на баймуліня. Лінзе його окулярів ловили відблиски заграви пожеж, що палахкотіли біля підніжжя будівлі. Потім постать обернулася на уповноважений чин, потім на її матір. Прапороності змінювалися, неначе картинка в калейдоскопі, але прапор має рівне втомно, як той вічний маятник, що відміряє залишок її недовго життя. Поступово прапор ставав усе розмитішим, змазуючи її картину навколишнього світу. Крижана брила, що поглинула весь Всесвіт, знову затисла вензе у своїх обіймах, але тепер лід був чорного кольору.